Ursul și împăratul păsărilor. Odată, într-o vară, lupul și ursul au pornit să se plimbe prin pădure. Și cum mergeau ei așa, numai ce a auzit ursul o pasăre cântând tare frumos pe o creangă. Ursul a zis: mm, frate lupule, ce pasăre o fi asta de cântă așa frumos, m mm împăratul -hmm. mm, păsărilor a răspuns lupul și trebuie să ne închinăm înaintea lui. Hmm, dacă e așa, a zis ursul, aș vrea să văd și eu palatul lui împărătesc. Hai, intră acolo Nu mergi așa cum crezi tu, a răspuns ursul. Trebuie să mai stai până ce vine împărăteasa. Nu a trecut mult și a venit și împărăteasa cu mâncare în cioc și împăratul tot așa ca să-și hrănească puișorii. Ursul a vrut să se repeadă după ei, dar lupul l-a tras și a zis Stai, așteaptă până ce vor pleca înălțimile lor împăratul și împărătea sau..." Știind bine unde e cuibul, au pornit mai departe, ursul negăsindu-și astâmpări pentru că vâia cu orice chip să vadă paratul împărătesc. După ceva vreme s-au întors iar la cuib, de unde împăratul și împărătea s S-a uitat ursul înăuntru și a văzut cinci sau șase puișori în cui... Acesta să fie palatul împărătesc?" a strigat el. Dar sărăcă ceas mai este? Și voi nu sunteți copii de împărat, ci niște copii ca vai de capul vostru." Când au auzit puișorii asta, s-au supărat foc și au început să strige. Niu, piu, nu e adevărat!" Piu, piu. Părinții noștri sunt prețuiți de toată suflarea. Piu, să știu, ursule, piu, că nu scap cu una, cu două, pentru ce le spuse piu, piu, piu. Ursului și lupului li se făcu frică și s-au dus la vizuinile lor. Dar puișorii strigau atât de tare încât părinții au venit gravnic, aducându-le mâncare în cioc și le-au zis, să știți că noi nu ne atingem nici măcar din picior de musculiță, chiar de-ar fi să murim de foame, până ce nu s-o hotărâ, dacă suntem ori nu copii de preț, căci, piu, ursul a fost pe aici și ne-a cărut, spunând că suntem ca văi de capul nostru. Piu, piu. Atunci împăratul a zis, mm. Potoliți-vă, știm ce avem de făcut. Apoi a zburat împreună cu împărăteasa la vizuina ursului și a strigat, mai ursule, mai, de ce mi-ai o crupui? Să știi că asta nu se și să te pregătești de război! Așadar, ursul trebuia să se pregătească de război și pentru aceasta a chemat toate dobitoacele cu patru picioare, boi, măgari, vaci, căprioare, cerbi și tot ce mai poartă pământul. Dar împăratul păsărilor a adunat și el toate zburătoarele văzuhului și au venit nu numai toate păsările mari și mici, ci și gângăniile, viespile, albinele și muștele. Sosim vremea să înceapă războiul, împăratul a trimis iscoade ca să afle care este căpetenia peste oastea dușmanului. Țânțarul a fost mai deștept. A zburat în pădure unde era adunată această oaste și s-a băgat sub o frunză din copacul de sub care porneau poruncile. Ursul, care stătea sub copac, a trimis o cheme pe vulpe și i-a zis. Vulpe, tu ești cea mai șiriată dintre toate dobitoacele. Te fac cu căpetenii armatei și noi te vom urma. Bine? a zis vulpea. dar ce semne să avem între noi? Nimeni n-a ce să răspundă. Atunci totul vulpea a zis, Eu am o coadă frumoasă, lungă și stufoasă, de parcă ar fi harapnicul vizitiului. Când voi ține coada în sus, să știți că treaba merge bine, iar dacă o voi lăsa în jos, fugiți cât puteți." Cum a auzit în țară acesta, a zburat la împărat și a spus totul de-a fi rapăr. Când a venit ziua în care trebuia să înceapă lupta, s-au înăpustit ca un vuiet de se cutremura pământul, toate ligioanele cu patru picioare, iar împăratul păsărilor venea și el cu armata lui prin văzduh și atât zbârneau, țipuau și fulfuiau, deci se făcea părul măciucă. Apoi oștile s-au omestecat de avalma, iar împăratul păsărilor a trimis viespile să se așeze sub coada vulpii și să o înțepe cât or putea. Când vulpe a simțit prima înțepătură, a sări cât colo, dar și a ținut coada sus. La a doua înțepătură a mai lăsat-o un pic, dar la a treia înțepătură n-a mai putut răbda și începând să țipe și a pus coada între picioare. Văzând-o pitacele astea, au crezut că bătălia e pierdută și au luat-o la fugă, fiecare spre vizuina lui. Și așa au câștigat păsările lupta. Împăratul și împărătasa păsărilor au zburat înapoi la cuib și le-au strigat puișorilor. veseliți vă copii, mâncați și beți, cât vă cere inima, că noi am câștigat bătălia. Uru, uru. Dar puii au zis, eu nu mâncăm până ce n-a venit ursul, piu, piu, piu, să se roage de iertare și să spună dacă suntem sau nu copii de preț, piu, piu. Împăratul a zburat la vizuina ursului și a strigat: Curj! Mai ursule, să vii la cuibul meu să cer puiilor să te ierte și să le spui dacă sunt sau nu copii de preț, că de nu va fi vai de oasele tale! Așadar, ursul înspăimântat s-a dus să ceară iertare puiilor. De-abia atunci puii s-au potolit și s-au pus pe mâncare și băutură, petrecând până noaptea târziu. Autori Frații Grim Lectura Maia Martin